עכשיו הפינה של כולם חיכו לה! מכניס, זה זה מכניס לעבירה. שיר, שיר בשקל. שיר שיר. מה הפעם? אוקיי. מה הבאת הפעם? אז ככה, שיר בשקל זה שיר שעלה לנו פחות משקל, או שמצאנו אותו חינם, כמו במקרה הזה, מצאנו את זה... אצל נמרוד. את בקלי, בתקליטייה <laughs> של נמרוד. מתחת למיצה כזה, למנהל <laughs> בית. ואתם יודעים ששיר בשקל זה שיר שלא משמיעים בכלל, או הרבה. ואנחנו רוצים לקדם אותו ולהכניס אותו לתודעה, היום יש לנו שיר שהוא פשוט מושלם, מושלם בשביל הקטגוריה הזאת. זה ממש עלה שקל בדיוק, לא תשמעי ותשע גור. שקל בדיוק. אבל לפני כן, אנחנו נשמע את הגרסה המוכרת שלו. אתה יודע, זה נכון? כן. ברבאבא, נולד, בגבינה. הוא קטן במצים וורדים. רגע, זה השיר שהבאת? כאילו. לא, זה השיר הידוע של בר באבא שגדל בגינה, והוא גדל בגינה, צחקו עליו ילדים, וזה, ואחלה, וכולם מכירים את השיר. הוא ראה מנופח, וזה. כולם מכירים את זה, זה נורא... אבל, לא רבים יודעים שיש גרסת אופרת רוק סודית. היא נכשלת? אני לא בטוח. למה? מדהימה. ואני גדלתי על הגרסה הזאת, כל הזמן שמענו את השירים. בואו נשמע, מאיפה בקע A bit of funky cool. No, too. A... Like it. Like it. This is the famous story of Barba Abba, who is born in the middle of the country, and is the way it is difficult for Abba to be a citizen of the country, and not just a child or a child. That's it. זה ברבאבא של גיל רשטיין. מה? זה ברבאבא. היא ביחד עם האחים והאחיות ודליה פרידויין. כן. והיא מנגנת להקת ברוש. על העטיפה יש ציור נורא מפחיד. של בטטה עם גרועות. כשילדים מרביצים לה. עם עיניים שנראות כמו פתח אחורי של משהו. ממש. אנחנו, אנחנו פה. מי שרוצה לחזות במחזה, שייתן את המספר פקסימום ולפקסס את העטיפה, באמת זה. דבר שקשה לפספס. אני גדלתי על העטיפה הזאת. כן. אנחנו רואים עד היום את התוצאות. בוא נאזין, בוא לשיר. כמו בך אני אומרת. איזו מין חיה ענה? מה ענה? מה הוא בר באבא, מתחרס עם בר באבא! חרוס זול! הכי זול שיש. אני רוצה להתנצל על כל הדברים שאמרתי לך במשך החיים. סך הכל... החיים שלך לא היו כלים! חכה, חכה, חכה, חכה, אני אטפוס לך באזרחות. מה אמרת? מה אמרת? אמרתי, חכה שנייה שאני אתפוס עוף חם בעזרת חוץ. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה שקל! דר באב אב, דר באב, דר באב, דר באב, דר באב, דר באב, בשבוע הבא נפתיע איתכם עם שיר נוסף וחמור יותר בפינת השיר בשקל.